Rugăciunea a patra pentru izbăvirea de demonul trândăviei. Anulează slavă, țietații ceresc, te iubim și te rugăm. Alungă de la noi demonii trândăviei, ai de șarte și ai trufiei, care moleșesc sufletul, întunecă și slăbesc mintea, amorțesc mădularele, fură gândurile, ne împing la somn, la mâncare multă, la înfrânare peste măsură, la deznădejde și frică, fiindcă Evlavia noastră a devenit un pom al vieții prin lucrarea înțelegătoare a minții, și de aceea caută să ne împiedice ca să nu devenim oameni duhovnicești și desăvârșiți, sau să nu împlinim cu râu în acea sfântă poruncile tale. Aleluia, slavă ți, Tată, cel iubim și te rugăm, dar ne ieșirea din cursele demonilor din prăpastea neștiinței care ascunde cele sfinte, prin dragostea sau prin legăturile cu lumea, prin patim și pofte ca să ne arunce în groapa cu lei a gândurilor rele sau în cuptorul de foc al mâniei care arde sufletul și ne împinge la fapte rele, dar dăruiește neomorârea cea de viață veșnică făgătoarea Duhului Sfânt care ne face sufletul lumina lumii ne îmbracă în veșmintele darurilor cu care sunt împodobiți și sfințiți Fii înviere în și luminii. Ale Slavă slavăție tată. Ceresc! Te iubim și te rugăm dăruieşti-ne curățirea minții de toate legăturile patimilor, aduse de demoni și de libertatea Duhului ca să dobândim cele trei trepte ale nepătimirii, să urcăm de la prinsoare la înălțimea mai presus de fire, de la marea cea agitată a vieții, la silinătatea Duhului Înțelegerii, de la grijile și necazurile lumii, la grija de cele ale împărății, de la tulburare, la iubirea care toate le crede, de la cele văzute la cele nevăzute, de la legea cea lumească la legea ta cea dumnezeiască.